الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ومن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا وَمَنْ يُزْلِلُهُ فَلَا حَادِيَ لَاهُمْ وَأَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَاهُمْ وَحْدَهُ لَا نِدَّ لَهُ وَلَا زِدَّ لَهُ وَلَا مُمِدَّ لَاهُمْ ازلی عبدی سرمدی لا اول له ولا آخر لا و اشهد ان سیدنا و سندنا و مولانا و اعلانا و صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہی وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا ان تتيوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تطلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمِلَّةِ الْبَيْضَاءِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نہایت عزت مندو مشرانو کشرانو ټولو او ریدونکو رونو خیندو د الله رب العزت انعامات احسانات چې کله خپلو بنديګانو ته شي بیا اخصل خصوص جیا بنده باندې الله ډیر په رضون کوي ډیر احسان نعمت امتننان ور کوي نو انسان تا الله رب العزت و دنیا کې قران ور کوي په اخرت کې جنان ور کوي اګیا استطاعت ده بیان ور کوي بچوګه مکوې داش مکوې چې کوم انسان وانه الله رب العزت انتهایی پرزون او کی نو الله رب العزت د خپل کتاب سره ربط او تعلق پیدا کی د تعلق چې کوم خلق داسوی چاغوی کی سناسه احساس وی او په خپل پویږي چې دا لال دے دا جوهر دی دا شیشه دا او دا قیمتی ملغ لره دا چې کوم کسان دا شی چاوي کې احساس نوي لیکن بیا هم هغه ته الله رب العزت دا غي سرسره دا فرصت او دا mesti دا درد اوریدلو د قران د پویدلو او د حق کې خودلو الله نصیب کی لوګه په دنیا نوي پاخرت اخرت کې هغه تخپل احساس وشي چې انسان لکه لنکیر منکر راضی ته پوښتنه کوي دا قرانوي یو طرف طرفه بل طرفه انسان نه ودريږي هغه صح ده وحشت زه دیر مقام چې اسمان د زوال الله تعالی او چې کلا وا دا قبر خواته لاړې نو پس ګر مبارک باندې به اوخ کې روانې وي ته پوس ټیګي چې د اخرت تذکيري کیږي قسمه قسم عذابونه وعیدات بیانېږي او تاسو هي اداس نیوي کله چې د قبر تذکره کیږي نو تاسو ډېر ځړې اوثمان رضی الله تعالی خو جواب ورکړي فرمایې ان القبر اولو منزل ممنازل من الاخرہ ایت اوس کول ان کیا د قبر په خوا کې زمو په مخبانې به اختیار او کې ذکر روان وي نبی عليه صلوات و سلام فرمایې ان القبر اولو منزل ممنازل من الاخرہ یقینا قبر چه داول نه پوله ده پړو د اخرت نه دا اولنه منزله داغه منزله نو د اخرت نه دي فمن نجى فيه سوچی په قبر کې کامیاب شو په دی سوال جواب کې کامیاب شونوبعد سمرا سفرې چې رازي منزله نا رازي هغه انسان کامیاب دي اور سوچیں پدی دی جواب کے ناکام شو نا انسان ہمیشہ دپار ناکام دین کنا چہ انسان پر قبر کی کی خودلش نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتاو ملکان ازرق ان دینسان تداسی ملائک راشی سترگی ہے بت والا شکل ہے بت والا تپوستے کہ مر رب کا و ما کا وما تقول في حق هذا الرجل مر رب كان انسان استعرف سو کو هغه تعلیم چې قران د اول نه تر اخره پورې ور کړو الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين رب العالمين چې ختمي یي قل اعوذ الناس مالک الناس اله الناس نو ما مر رب کا ستارثو کو ستار پالون کے سو کو مال د پار دین پرخه وی چادو نو کرے د پار قران پرخه وی چادو عزت او سلطنت د دین اسلام پرخه وی وکنا مورو پلار پری خپل خپلوان پری دينه اسلام پري دي دی ديندار پري بس درمات دهره كيفه مادارا ماد چلو تم ادر کو هوا هو ہو جدر کی ګوري حالاتو ته ګورو جنابا اسنه اي نخافو يريو چې مونږ ته بس مصيبت راورسي د حالاتو مطابق په ژوند کې رولغاري دا مليان قمه دا طالبان نه پويګي د حالاتو سره چره دل پکار دي تیگ دا حالاتو سره چلی دل پکار دی لیکن اغا حالاتو سرا چلی گا چای سرستا دین اسلام نو بربادی گی نبی علیه صلاة و سلام ترا ټول شو او د نبی علیه سلام ترت ہوئی کچر دی مال دولت غواری نو اغبا ورتا ورکو کچر تا باچهی سلطنت غواری نو اغبا ورتا ورکو کچا سرا نکاکو لغواری وادکو لغواری نو اغبا ورل پورا کو ترو نوی علیہ السلام تا وی او دا ټول مشران را غلی سپین رو بی دی دکلی مشران دی ازتمندی لدو دا خبر او مانا نوی علیہ السلام پا جلاشو وی ترک نور را تا پا یو لاس کی کی دی سپوگمائی پا بل لاس کی کی دی خدا چرینشی کی دی جز اخپل ما سلپ ریدم ټیک دا نرمی او کا اد دین دین آسانی دا د دین کې یسر او لا تواسر په دین کې اساني پیدا کوي ګرانتيامه پیدا کوي نو څه مطلب دی چې اساني داسې پیدا کا چیرما اس پرخیم سلو رکعات دی دروازه تکوا اساني داسې پیدا کا چې دیرش ورځې دی دای په باندې پنځلس نسې دا ورځ ورځې د خیر د ګرمې پوری دا اساني پیدا کوي په دین کې کاسوغ دا اسانی پیدا کی چې ماست تخیم د سلو فرضو فرض او فریضه باندې درکات کین دا سانی به تاسو که پیدا د دیر شو روزو په زبانې پینزل له نیول شروع کی ځکه دین یسرون یسروا لا تو اسرو دین می اسانی پیدا کرو په یو ډومې پټې وی وی مولیا نیم بیانې ودا سره مونږ باندې ته تیاریو نا نبیاره صلوات و سلام ور سره ند منلې اغه داسیم کوله شو چې د ملک بادشاہ جوړ شي او مشر جوړ شي داغه نصي بيان نظامي صحیح شرعي نه فس کړې نبي عليه السلام یې په غلطه طریقه باندې کرسی توراسې ګم ما مشرت توراسې ګم په خپلوا زم ما مهر الګي بیا مثلا نشم کولی دیو جنا نبي عليه سراتو سلام فرمایي تر کنورات یو لاس کی دي اس پوګمې بل لاس کی دي چرند دی پر خودته تیار نیما نبی علیہ الصلات والسلام د خبغان په حالت کې د پریشاني په حالت کې روان شو تر تو را روانه پسہ هغه جرګه چې کم د قریش او راغلي و تر ابو طالب هغه واپس کړه نبی علیہ الصلات والسلام توي وعلمت انکا و نصحتنی وعلمت انکا ناصیہی ولقد صدقت ثم امینا لو لملامت او هزار مصبتن لو وجدتني سمح حم اے زما ورځ زما دې الله په ذات قسم وي کافر هو الله یې مانو قسم دې د الله پنونکو خور نن سبا دې پیر بابا قول راکا کریستیالی تاري دې بنیر غوسوی تاري کریستیاول تاده قطبوی تاري کریستیاول قطبو اقدال افدال اقتاب اغواس لول مقررین لول هیستای اغه اغه الفاظ استعمالې چې د عوامو نسګیلا راتری په الله مې قسم وي والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتا وصدف التراب دفينا اور ارو په الله مې قسم وي چې رمتا ته دوی په zarar بسر نه شي در رسیدلې در سو pore چې زما بدن د خاورو سره خاورې کړې نه وي په وینو کې لکپت کړې نه وي دې باندې خاص کر بیا د مرگ په وخت کې وته ناس اغاو و نصحتنی و علم تو انک ناسهی و لقد صدقت ثم كنت امینا اور هر خاطه ط ته زما خیر خواه تا شرطا دروغ نه دی لیکن لول ل الملامه هزار مصبتن لو, لو جدتنی سمحم بزا ک مبینا ک چلتا دم کید جنکو د پیغورونو يرنه دا غول خندان نه یری دینه ما بستا پلاس ک لاس درکړو لیکن د دین یریغم خلق بخان دی نو اخترتون نارا علالاره ای خلکو آوره چه ما زان اور غرکو پا پی غور بانده ایم ایم ایم تا تیاریم خودا چا پی غور نشموله لیم دنن سبا خلک آگویم دی تا تیار دی چه ایم ایم تا دیلار شو او خلک برا پاس او خانده دا پنج پیره شو دی شاعتی شو دی قرآن والا شو خلک دی او دی. یا آگه شایر وی فلی تل لزی بینی و بینک آمیرو وبينيه وبين العالمين خراب فليتك ترزا والانام مريره فليتك تحلو الانام وغذاب ارمان الله چې ته خوشاله کټول دنیا خپشینو سفر وا ارمان الله چې ترا سره خوږه کټول جهان ترکښینو سفر وا نګله سلامي پروان او پروا کړې تم دچا پروا مکو ابراہیم عليه السلام یکي आवाज ولالو لارث مسلب انيا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے بابا جی ولرا بلے ولے بندگی کے دا غا چا چنه اوری نوینی نتا ته سفید در کو لشی یا اب تلا تعبد الشیطان اے بابا جی د شیطان تا بھی رحمان طرف درا شا انې اخاف ایا مسکا عذاب من الرحمانه فتكون للشيطان وليا بابا جی یریګم پدې باندې د شیطان سربا په جهنم کې ملګری شي تباہ او برباد بشي بلار وې خا بلار سوکو بلار داسې انسان وو نمرود با ترخه پوره فیصله نشور وکولا ترسو پوري بچو ته عذر پر سرباني تھاج نوې خو دې پس اونو جینا کئی ده ابراهیم علیہ السلام کور بے پخپلو کونسو جا روکو او دایو پیرو دو دا قوم دو پلار ابراهیم علیہ السلام پاکور کئی مسئلہ شروکلا اول خپل کور و انزر از شیر تکل آقربین نبی علیہ السلام تا اللہ را بلیت فرمائی اول خپل خپلوان او یروان نبی علیہ السلام چې کله دا آیات نازل شو یو یو را تولی خبره کئی یا آل بنی حاشم بیاو یا يا صفيه رسول الله اي صفيه چې د نبي له سلام تروري پپوي اي عملي اي عملي لا املك لكي من الله شيئا عمل کا عمل کا ته غره زما په عمل باندې نه شي خلاصي دله يا فاطمه د محمد صلى الله عليه وسلم لوري اي عملي اي عملي لا املك لكي من الله شيئا زبر ته نشم خلاصولې اول د کورن شروع ابراہیم علی سلام یا ابتی یا ابتی چې کله پلار پوه شو چې دازي زما پلاس ناراضي قال اراغب انتا عن ان الهتی یا ابراهیم لا الا ان ته اله نرج منک او هجرنی ملیه ابراہیم لئلن کا چریت خبره دې پر نه خدا نو پګټو بهه ਸੰسار کم او ما دزنه وروک ش از ما دخوان وروک ش از ما په مخ باندې مخونه لګي ابراهيم عليه السلام رواني سا او پلار تا سلام وای سلام د متارکت او بایکات او روانيږي د پلار نه بایکات د پکه رازي دا نه چې عمر جوړ او ټول عمر خواګه میټا میټا حب او کړوا کړوا ته په دښنه کې نوياي عليه السلام روان شو اومي پرخدي لري 3 پرخدي قام قبيله پرخدي پدا حالت کي روانيږي او الله رب العزت د पारा يو طرف ته جدا کيږي الله رب العزت با هغه مهنته او هغه کوششو چاغيله و د ورکلا پټول د دنیا کي هغه مسله عام شو کاغه ټين نه جوړ شروع کړي چې جی بس گزاره وو کو نا تپوشيكينو مر ربکا رب ستار سوف دي دي تپوشبكي مر ربو که است عرب سوگ ده ما دینو که استاد دین سو ما تقولو پی حقی حاضر رجل ده دیسه ری پا بارک سوائی نبیه صلات و سلام فرمائی که یو صده داسی وی چه دنیا کی وخداسی ده قرآن مطابق تیر کرده اغاور تا صحیح جواب بناور کی که چرتا یو انسان پا دنیا کی جبا پا ذکرونستل اکده تنده پا سیج دو بانه تور کرده بدن پا عبادت بانه کمزور کرده لیکن پدہ کید قرآن تابعداری نہ وا عقیدہ توحید نہ وا نو په جواب کې غلط وی سعید بن جبیر رحمہ الله فرمایې من ات اللہ فقط ذکر اللہ ومن لم و لم یذکره فلم یذکره و ان طالت قراءته واكثرت ذکرا شاید الله تابعداری وکړه د انسان الله یاد وکړه او چا کې چې د الله د قران تابعداري نه اگر کو په زرګونو تسبيح و سرهوي او وګړو د تلاوتونه کوي د شپې تا جودونه کوي لکه دا هغه انسان الله ته تابعداري قبول منظور منزور نه دا انسان ذکر اسکار الله ته منظور نه دي الله چې زمنګ ته قازا کوي زمنګ اوخته نه کوي نو د اکثر عمل کوي ليبلوکم ايكم احسن عملا دید پارا چی تاسو بانے کوم چې تاسو کې کمیو خیستا ملکو ان کے دے امام ابن قیم رحم الله المنار المنیف کے ذکر کوي عمل احسن ما اخلصو و اسوبو چی خالصو د الله در ازاد پاروی دویم دارے چی پا خالص طریقہ د نبی علیہ باندې باندیوی دا نبی علیہ السلام, السلام پا طریقہ کی ٹک دا یسیرو و لا تو آسیرو بشیرو کد یسر مطلب دانو دا, دا نو چې د میاشر او جو په زبانې پینزلس د سلورو رکعات په زبانې دوه رکعات نه د دین ده اسان ځکه په بني اسرائیل باندې شپږ میاشر ورځې دلته یو میاشنو اد دین یسرن په با غو باندې پنځوس منځونو په مونږ باندې پنځم منځونه دي اد دین یسرن په با غو باندې چې کم زیبا بل مازه شوه د کپړې اوبې کټکولو د پارا صرف پینزلې اد دین یسرن اغه ګوناو ده سار لا ده غوي دروازه باندې په قتل په واره کې معافیت دیت نه او ادي نو یسرن داد مطلب ده تو توس دین کې اساني پیدا کا یو طرف ته د الله توحید ده د نبی عليه السلام سنت دي ته خير ده په دې وخت کې دوه خلک خپانه شي په ډول هازو کم عادت ده په ډول هازو کم دین له هازو نو تبا کو داږي په دې شیخ صاحب خپکی په دې کې قبر کې تانه ده دی ته پوسنه کوي کی. تپوس کیږي لذا اما الدين او کا ما تقول في حق هذا الرجل او د هغه مطابق کتا جون تیر کړه او د قران خو ټیک دا او که وا د بیا په دی باندې نخلاصي کی چې الله ما خو دې ذکرونه کړو ډیر تلاوتونه مې کړو لو خوش نصیب انسان اگر چې چا د قران سره تعلق پیدا شي د قران سره ربط پیداش عثمان رضی اللہ عنہو با چې قبر تا ادری دو بکا بکا ان کسی را پا چگو چگو بے ولی جالی ویزا کجالم ان القبرہ اول منزل من منازل الاخرہ دا اولا پولو دا پولو دا آخرت دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو کانا رجلن بکا ان دیر جلی دنکیو دا اللہ کتاب چې پلستلو بانے برا لیستر گنا بے اوخ کی روانے شمامان بر را ټول شو ز نه به را ټولې شوي و صدیق دیخ باې پ بندې او لې د قرآن چې دی به خور نه بهیانې مجب د کلي لاړیمهاج شو بیاو کافر سردار د د مواري غستله لو کا لا یه جو لا یو پشان پهشان انسان خلق د کلین نه او باې توخ یو عسان را ې ما راله ابوبکر صدیق په بهر به قران نو بیانې د لاره په کورو جوړ کې جمعې جوړ کوه هغه کې به قران لستو قران به لستو په مخ مبارک به اوخ کې را روانې ماشومان بودره دل زرا نه بودره دلي مسلمان دلي بیا کافر راغوند شو چې د باندې درس قران بنګي د نبو فرمان سلام فرمان ابو ابوبکر صدیق وی چې کومه علاقه کې قران نو بیانېږي په علاقه کې د ابوبکر گزارنه کیږي دای دا ندی کړي س جوړ ټول به کو خیر دے 700 زماومن ایسه به 700 زماومن ادین یسرون نانا ته جوړ پزیبان جوړ دے بشکا د چا سره جوړ دے اور ته ټول پزیبان ته جوړ دے نو د چا سره ټول دے عاشق دا او علل کفاره رحماء بینهم کافر د پار بسخو کافر سره به ټول وی شیسر پس به موزمکه برېلې پسې بموذ نه کې مشرک پسې بموذ نه کې زکات څوک په بریلی پسې مشرک شیع پسی او شیعه پسې ودریدو دا غا ته عزیمي وکاو او چې کلا د یو مبتدع او فاسق او کافر تعظیم کیږي الله عرش د غسین په خو خو زی دوشي په لرزي دوشي وي جی بیا به او ګرځو دا فرموله چا خو دلې وا د دین وسرن بهشکه چې دین وسر ده دا طریقه نو چې دا, دا بیانې قبر تتللی ده هر انسان الله ته مخکیدلی د صحابه او د الله نه وحش د خشیت او یرا عمر فاروق رضی الله تعالی او ی زم ازلو کله دومره سخوی دومره سخوی چې ګټوی کله دومره نرم شي چې د اولاد او نرم وي عثمان رضی الله تعالی او چې د الله کتاب راو اغست جلال به قران سره داوود رضی الله تعالی او چې کله یو حدیث ده اگر چې سنادن کمزورې تپوس کړي او بلناستا س خوختي س خوختي ستا دی عثمان رضی الله تعالی او فرمایي چې اطعام او طعام او تلاوت القران زما د الله کتاب سره دې امينه ده او بشکا چې څنګه مينوا نو اخري الساعه سلګیم په قران ده پاسه ور کړی قران ته تلاوت کړي باغیان رالل عثمان رضی الله تعالی او قران تناس ناس دې تلاوت کړي حالانکه صحابه ور اتلل مجاهدین برا تلک طغالی دوی سره جنگی وو او دوی سره مخابله کاو هغه و زنه غو علم چې زما د وجناد د دو وین احساس کې توشي په حرم رسول کې اخر دا وا چې قران تلاوت کې ازال امراله پنه زبانه وو او د عثمان رضی الله تعالی هو د وین احساس کې په دې ټکی باندې ولګي او فس یک فی که هم الله زردا چې ساره طرف نه و دي ظالمانو تکافش الله او بهشکه چې الله کافی شو قران سرمینه وا د دین سره محبتو او تعالی نه خشیت او يروا نبی عليه الصلاه والسلام سره د دم را عزت او مرتبه نه او جاه نه تو لصف الله تولال دي جالي تر دي پوره چ قدمونه مبارک او اوپر سيدل عائشه صدیقه فرماید الله رسول خو الله بخلی بیا دمره عبادت او لیکو يفلا اكونا اكون عبدا شکورا عايز الله شکر گزار بنده جوړ نشم کله الله مات دمره نعمت را کړی یو انسان ته الله رب العزت د دنیاوی نعمتونو، بدنی نعمتونو سره سره دینی نعمتونو نصیب کو، پکار دار چې د کی خشیت راشي. زکر الله رب العزت فرمایي ان یخش الله من عباده العلماء. الله رب العزت نا چیريږي د الله په بنديګانو کې، د هغه خلک کېږي چې چا د قران سره محبت وي، چې چا د قران سره تعلق وي. اسوکې قرآن او د سنت سره تعلق نوی دا کی خشیت نبی دی الله نے یہ رحم نبی سفیان سوری رحم الله نویته تاسو کې ماشوم باندې جا بابا جی ټول خلک د شپې او د شي او ولې یونی ان ابا کا یخاپو عذاب البیات زکاستا پلار مود کی چستا پلار د شپد عذاب نه اری ډیر خلکو د شیو اسحر کې پاسه دل کېنی پولت ډیر خلکو د شی سوک پسکی سوک پسکی سوک نشوکی سوک تماشو کې لیکن سحر داغې فیصله جداوی ان با کاخافو عذا بل باید ستالار د ذااد د شپېېې ځکه خوبې حرام شویله دیره پس د انسان چې کله د الله رابل ضتته تلن وي الله را بر ضت ته مح مخېدل وي ایمام شافرهمهله عظم شخصیتو چې کله وفات کېږي او مغ وختې ندې شوی الله م میزی د جره تعیل دی اصل سول دی اللہ ما مزیز را امام شایفی رحمه اللہ خوات العالم ما تے کیف اصبحتا سندگ سبا کو وے اصبحتو لی الدنیا راحلا ولل اخوان مفارقا ولسو امال ملاقیا الله واردا اصبحتو لی الدنیا راحلا داس حال کی می سبا کو پته لگی چی دنیا نا زما کوچ دے دنیا نا زما سفر دے وللاخوان مفارقه او پته لغي چې زه خپلو نه جدا کې دن کې ما خپل بال بچ نه رانه پاتې کې دن کې او على سوء اعمال ملاقات بدو اعمال سره مخه کې دن کې ما او الله رب ول عزت مخه ته وتر دن کې ما بیا فلم ما ذاقا فلم ما ذاقا ثقل بي و ذاقت عليهم عایشين جعلت رجاء نحوكا ا صلیما ای الله چیکله په ما باندې د مرغ حالات تو لري شو او زما خپل گناهونو ته فکر شي الله نه امید شم خو بل طرف تستا عفو کرم ته فکر شي الله ته دیر کریم رحیم ذات انا مذنب ان انا مختون انا عاصی هو راحمن هو غافر هو عافي وتقابلت سلاسه بسلاسي وسيغلب النصافه او صافي بیشک الله زغنا غاریم زخطاکاریم از په غلطه باندې روانه ما انا مذنب انا مختون انا آسی هو رحیم هو غافر هو عاصی الله ترحم کون کې الله تبخون کې الله تعفک کون کې الله زما درې بدسي پتونا ستاره درې خوشي پتون سره مقابل له الله ستاسي پتونہ زما په قبایو باندې غالب وی الله زما امید دي چې تب ما بخي او الله دې موږ سره مداغ عملویږي د خپل عمل مطابق موږ سېو عظمن عمل شې اغه علما اغه صحابه چې وروي بعد د پلو سره د وېدي سره دین اغه خلچه او ګډ ورشه او وټولش په الله تجلل مونږه درسکو ډیر سموکل الله ابن الدين مونږ ډیر غت خدمت وکړو نن نه الله دین زمان خدمت کو کوم دا الله دې خدمت نه کوي کله چې الله را کړو وا فخر داوا چد الله د صفت په واره سیابل ص بیان دله نو هغه په کمزلو په بد ورد په غیبتو په غیبان تتشی کمزوري شي کمن سترګی چې الله راکړې کار داوا چې د الله کتاب د الله کور دا د مور پلار مخ او د سلو د پاره د علماو مختکتن دی باندې موږ خپل سترګی ستړي کړي دا د سترګو عبادت دی دا د سترګو د عبادت برخه او حصہ آغه سترګې زمون په ګناهونو ستلشي چې هغه الله کتاب تر کتنو لایق پاتې نشي بیا هم الله را العزت موږ له دومره توفیق راکړي چې د الله کتاب ته پیوګورو د یو د هندانو کتاب وید داغه په بارکه دا دوه حمدو دا انسانو دا قاعده ده چې زمون کتاب کم امی په کلاص او راوغه ستغنه لاس کټکې کچا دا دا واوردو داغه دا غوګونو کې سی سوالوي چې په کومه سترګو او توګه ترګي تیوباسي په ونه وې دا سه قیمتي کتاب دی چې د ته هر ستل را کې راکتلو ونی وې وې چکم د دروغو کتاب د دروغو مجموعه د هغه کتل هغه باندې هغه سترګي وباسي او د الله رب ولزه تحقیق کتاب او عظیم او شان کتاب علما و دا وګوري روايخ لوي وایوري او نن سلاخو الا داسه راو تی دي چې هغه باندې د خلکو راکشه دا یو را سره داسه نشي وری الله زنم خبر ما تطنوا ده هر عالم بیان اور اديشی او, او په مختلفو زرايو باندې انسان د دین نه ځان خبرول شي هر حال د مختینو کتابونو خلاصا ولې تورات خلاصا علما او حکما ذکر کوي هغه کې یو ټکی د انجیل نه خبره او د زبور نه یو خبره او بیا د قران کریم یو خبره په ان تورات کې دا خبره لیکلی و تورات کې دا خبره او خلاصو چې منس قنا شبعان انجيل کې لیکلو باندې نه جا زبور کې لیکلو من کطا سلیما تورات کې څو تورات کې دالي کېلو چې کم انسان د زبور کې انجيل کې داغه خلاصو نه چور هغه داوا من قناع چا چاکی چی قناعات رالے آغا انسان مور شو چاکی چی قناعات نوی صبر نوی تحمل نوی آغا انسان چرے نماری گی من لاک پتی بی دیو سمشتا سباکرو پتی بی دیو سمشتا زندگی لا لا لا لاندکی گی خود دو زلن خوش آلی خوش آلی پیسے سر ٹک دا عزت رازی خود سعادت نرازی په سه سره علاج کیږي خو سه حت ناراضي په سه سره کتابونه هغه د علم دولت ناراضي یو بچو دغه دروازه کې به وملنګ سملاستو ما خام براله ټول ورځ به ګرځیدلو ما خام به سر نه لاس لاندې کو بهغه مو بخړلی دوی دغه بادشاہ به غریب پریشان او کوي یو دوايي کله خوب دوايي خوب بنورته پریشان به سوچ کړي چې دا څه مسله ده دداسه بغمو د شي زما خوب حرام دی دي مالنګ له یو لوک لګله چې دا پیسې ولرې کله روپۍ شوې ضروري پیسې مالنګ ټوله راز ګرځیدل چې راغله ده دروازه خاطه خوب کئ چې خوب کې لګ ورشي پاسې نه څه اها اها سوه کې اخواشه سوله وي دا څه روپۍ بغمو دي اوسره بیا چې دی وش پیسې بیا لا پاسي اها اها یو خو بل خو وګورې کې لګ ی کم نوی چې سحر شو دا ټول لاندې چې دا د اصل روپې جوړه کړې ده بادشاہ ته اصل روپې دی والا او داسمه آرام خوب ته مال په ذلت او په بیراموي بدل کوږي دوی چې چا کې قناعت نوی طاقت جن مزه نوی من قناعه شبا کم انسان کې قناعت را لې نو انسان اغمور شو چې کم انسان کې قناعت نشته صبر نشته نو کار سدیر وي ده سمیشتا هر سډیر تیروی دا هي سمنښت بس مړو شو او خاص کر زنانو کې د سپت دی ابراہیم عليه السلام چې کړهاله د خپل زوی خواله اسماعیل عليه السلام خاله تاسو وکه وسه شکر علا خواونم سشو یو هغه ته لا یو حالات جون سم تیریږي ویرا بس سټوټوټو جون دی سخن دی نشتا سخت دا لوګره وخه چې کړهغه خواون راشي ورتاوی البودار اغلو او هغه ته دا خبره کوله سلام نه پس چې غیر عتب وتبابه کا د خپل د دروازې درشل بدل ک اسماعیل له سلام چې کور تراله او د خزرته کیسه وکړه ودا شی ګودار आले او هغه ستو پوسو نو کول په مار ته جوابونه ورتل اګیاوی چې تاریخ خاون ته وایي چې غیر عتب تبابه کا د خپل تروا در شل بدل بدللهکهخوا و دا زماتلاررو اوته او ته خبرې دا س کړي چې د نا شکری وي د بحر حال دا غه کوم داې ماته چې دا زه تلاه کا دتونول لختو کې خلسم ضته په ما تلاقې پلار کور کزا دا د نا شکرېسلوي او بیای چې بره ښه کي کال د پس بیا راغلی پهپ س کړی و جسم کې والحمدللہ وخوندې څه شوې ترې د اخطار لا غوخي براوړی نه راي غوخي غټي غوخي مرغۍ قسمه دي دا انسان دې کدی پیوت کاڅه کې تالیکه تدا سوچي کې چې پدی کې ټماټر شتري پدی کې غوړی شتري پدی کې اوب شتري پدی کې مال غشتري دا الله د نعمتونو مجموعه ده او چې ناشکو سدي خو بس دال دینو ولله علی اصحاء کو سدي بس وغوخدنو دا, دا غوخي نه کته نوې څه جوړې بدالنا دساګونا له شهت جوړي او کله انسان سپکې نو هي سمته نه جوړي نو من قنع شبع نه ابراهيم عليه السلام چې کله د دې خزه په اخلاقو او پويښو ځکه اخلاق په دین کې ډیر معتبر شدی اوس منيسي به خبر وکړه او نبيه عليه الصلاه والسلام د ژوند په پار زوابط ذکر کړی چې ژوند به کم انسان جوړي نمن طرزونه دینه هو او خلقه هو چې تاسو دا غد دین او د اخلاق نو چې اخلاق د انسان نیوی نوغه انسان نه دي انسان خو په اخلاق او انسان دی د ابراهيم السلام ته پته ولګې چې دا انسان قیمتي انسان دی یو خپل خاون ته سلام کوا او ورته چې د درشن حفاظتو حفاظت او قاعده رقیمتي درشل لا بهشکه انسان قیمتي انسان دی چې چاہے که قناعت وي برباری وي دا ما ده پکه الله یې او دا انجیل خلاصه ایدالی کلیو منیع تزلا نجا سوک چی دا خلکو نبیر تا شو انسان کامیاب شو منیع تزلا نجا بیدینو جدا شو مشرکانو نا با اکاتو بیدینو نا با اکاتو فاسقانو نا با اکاتو ٹک دا, دا داوتور که چی نمانی تا چی جدا شا چی خیر دا جول دا پارا سوا سرات من خیر دا خل شو سجول تو براولو چی اختلاف پیدا نشی ز د دین داس یو شېده داس یو جوهر ده کدی کې لحاظينه شروع شي دین ته واکېږي په دین کې یو زنانه پاسي عمر رضی الله تعالی او ته اے, اے عمر تسنګ واکه زنانو له مہرونو مې سوا کوي الله رب العزت قران کې فرمایي کې زنانه ته داس یو قنطار خزانه او ور کول غواړي ور کول شي عمر ته سو کې چې په خدا حکم کې چې زنانو د پار مہر سيام ور کوي عمر چپ شو په زه خبر به بلنه کړي یو غلا یو باندې چی پاسي عمر رضی الله تعالی کما کې کوګواله تاسو ویني نو ما نه ښکې باندې چی پاسه دو عمره کتا کې کوګواله راځي تاسو په خپل تور باندې نهکتم اغه الحمدلله اغه دنه وي چې سدي ول زما په بار کې دمر ګوستا خل الفاظ نا عمر رضی الله تعالی چې الله پتا رحم وکي الحمدلله الذی دا هغه ځات ځای لري چې د نبی له سلام په امت کې هغه څوک پیدا کړی دی چې د عمر کو ګالم په خپل تور نه شي او فرمایل به چې عادل رحم الله عمران هداني الی عیبی الله دې په هغه انسان را همو کې چې هغه ما خپل نقصان بیان کې او زه خپل ځان بانی کم کمزوري او نقصان یې ځان ختم کم ما کې دی نقصان دی پکاره کار ته یې ملګری دی وای یو انسان دی په هغه کې یو کمیره خاص کر هغه انسان چې هغه مقتدارې سبات ټول خلک دا په سیروانی کې تبا کېږي هغه باندې خبرداري ورکول پکاري موږ یو کتاب لیکللې ډیر په خپه شو ډیر په زیادته پریشان شو او الله جواره کوم په دین یو کتاب لیکلو دا څه چي دي او بس نو پویو دي دینه سغ سغ کتابونه خلکو لیکللې هغه سه ویلې چې هغه د ویلو ندي او د څه او مونږ چې معمول سي اوسو و جدي تبلیغ نه مانی فتبلیغ علی کتاب لیکلې تبلیغ شوق نه مانی تبلیغ نه مانی او قران نه او تبلیغ هغه تبلیغ چې کم د قران او حدیث مطابق وي داغه د دا اصول موافقه او برابر وي پای کې د قران آیاتونه احادیث مبارکه اقوال لسلف صالحین او طول ذکر کړي تبلیغ د اسباب او داغي طریقا د داین او اخلاق داغي شرایط ځوابت هرڅوک لپاره اخر کې له دغه سواکیات دی چې تاسو پخپل انصاب نظر سره وګورئ د الله رب لنډ کتاب حوالم پکې ور کړی چې دا واقعا د دی آیات نه خلاف ده دا واقعا د دی حدیث سره ټکراوه ده بزرګ جنابا چې مولانا زکریا رحمه الله هغه انسان پر انسانانو کې بیا یو امتی او ان بیاو په بارے کې دا عقیده نه معصوم هغه معصوم وي ولیکن دومتې په اړه دا څوک دانش ویل چې د معصوم غره ګناه د خطا نه پاک دی خطا تشوي دا دا واکه یا خطا شوی او یا دا چې چای کتابونو کې وزن نه کړی دي او هغه پسې تړلې دي دا واکه دا دانش کېدلې باقی باندې خپشو دا سه حد خبره اوره سه ده لا پوسټره شایکیږي رسالې لکه لیکيږي او دازی پنج پیری یوکی جارحان روی یا فلان که دنگره او سی بل رسالی کره شوی در نند و میاش یو نمو مخی در طوپی نر آروانو ماسخوطن یو دریک از طالبانو در سبدر چوب آغی که ولادو مو تا یو مخی تا که ناستر دو شا تا که ناستر شو ما تاسو طالبانی و آو مای هیڅ کوی کنا کتابونه وایونه جی کتابونه وایو ما ځان د شیشم راسته تلل ما پیژاند نو اسن ما چونی نه پیژنی ما ته یته ټیکسی نه کیپله موټر باندې مای چکل نه لاو شي بیرته دا سروانو ويره مای د سو جراتي دي سرا دا پنکریانو سره اختلاف په سبا نه دی موخه چې کم کسره سره ناشته وجې دي سمال موتا کې او په دې وسیله کې ارستې کوم ناس ویجي خلخ اختلاف اختراع نه دی خلاف کوي هغه مسله چې هغه اتفاقي و د صحابه په دور کې او حیات الانبیا د ټولو په نلباني ثابت دي پنتي یا نغمه ني باقي کوم چې ای نه د حیات ا نبي رسول الله مرده دا څه یو هغه څه دي مخایخه دا مې هم دي خو چې په کتابونو پتہګرانه باندې او یو کتاب لیکره دي مې نه سو ودي کیمولار شا زمين نو مې نه کا نا عبد الوکیل نیمره اول خطا شو بیا یې عبد الوکیل مایخه مای پاک کتاب کې څه لیکلي دي ویپار کتاب کې جی شیخ زکریا کفر تر سو دي او مولانا احمد الله جان او حسن جان سی به جهنم ته او هغه سی پکې لیکلي دي چې هغه قتلونه دي ډېر سم بندر دي پکې لیکليني مایخه دغه غټ مای کتاب تاسو کتلی دی مای په کتاب <متحدث> وز په یونه شه ما وای نجی ته <متحدث> په زکه نه په شاګی پاره به کلی کرے مای خاله تاسو <متحدث> په خپل کتاب کتلی وای نجی مله <متحدث> کته استادان دا سوي چې پاره کې دا دا لیکلی حضور دې خبر اورم کلی یو خبره ته کې کړی دی وا تاکسی ډر اور د سوټ موټر چلای او مون سره احسانو کو مون ګذر سې تمر مدرسې په شو په یا مخکړه ټول سې سمساریون پکې رالې اځم مګر مینه چوک سره مان کوشو کتاب سره جي سې کرام مسلمانو کومه جزاک الله مخکه دراګلدا سي لګر مخکه شنوماي را جدا ګورو پنځيان قران کې تکي زموږه بلګري په قران نه پويګي دېنه مخکه سره نو سره صاحب پر مرسته هغه اقرار کرے او هغه زموږه مګر ګورو پنځيان چېنه په قران پويګي ازم لې بولا يې په قران نه پويګي ګورو داسوه ماي دا کمره رکووالې کنه خو دې بل ګورو ته اقرارونه کوي نه جي چې ته په قران پويګي لږی ترجمه زده کړی قران لپاره تاسو پوهیږئ یا نه پوهیږئ حضره لپاره شرلس علم نه پکاره سرد نه وره بلاغت دی منطق دې فقید او سلفی فقره پلانکې دینګره مايخه اوبن پیران په قران نه پوهیږي زما به سازان پدې خپوي ما طرف مخراړه ماستا سننګ نه بې جانا ایاوی چیز ما هو قائد جمعيت سره نسبته د فضل <سؤال> الرحمان محمد دې خپل پلانکې مینوم مايخه ترکم ترکم وزره پلانکې زم پلانکې معلومات مې ټوکړل مای جناب تاسو چې دا چا په بارکه لیدای او دا کم عبد الوکیل او دا کم کتاب په بارکه وای ماغه عبد الوکیل زیمه او دا کتاب مالک لره او ما لا اله الا الٰ الله محمد و رسول الله کما هغه دا خبر لیکلی چې مولانا حسن جان ایا مولانا الحمد الله جان جهنم ته تریدي او جونډه درسن جهنم ته لاله او لامن دې مولانا الحمد الله جان او ته یې انځي دا خاغه چرترزان نه وی لغزیاته یو کو مای هغه د ځان تاسو را کتاب په خپل کتلې ایمانی وای ونه جنوخه نه کتلې اما چې تاسو نه نه کتلې نو بیا ولې وای چې پاره کې دانی کری شیخ زکریا ته کاشر وای افلان کې ته جهنمی ولې چهلم درته نه وی په خبره باندې د دې بالله تا تاسو نه کیږي به علم لې یو صحیح په ریبت کې کیسه ټړه کې تاسو په کار دارتا کتاب راواله کې په په عربوي پویګي سره سره دین اسلام نه خبرې اوګوره اخی کې تم اول سر نه اخره پورې مطالعه کا زما خصوصی خصوصي اگر ته مخ وړې کې بیا وې تم دې سه د کتاب بیا وګوره الکتاب دې کې سکه مزیا ته کاری هغه کله لريګه خپل جن باندې لری کده مرګ جن پتلل کې مې به شک ازمان دا خره ته پتلل چې نن ګورو یا سبا مرو هیڅ پټ نه لګي کتاب یې بیا راغسته بیا نو کتو دګ د زني په خلقو باندې سخت لګي دا غینه له له امامانو ته ستربونه استعمال شې دا هیڅوک بد نه غړي او کده شیخ زکریا سره ما ډیر ځکه رحمه الله لیکلې کې چې ځکه کې ودا لیکلې چې قال زکریا واغي او را غستل چې هو د ګستاهی کوله رئیس یې ته ویلې نو قال عمر چې ویلې کېږي پاغي باندې نو سوځي او چې قال زکریا ولې شنو پدې کې سو کوفرو بل چی دا چې کوم خبره شېږي نا خبرې ته وګورم چې آیا دا خبر ما غلطه کړي صحیح نکړي په دې دوه درې رسالي ولې کړې شوي اگر رسالي ما ته پړا کړو ولې غلي ما منن ترعن پر ټول عم کتهلې په یو رساله تاسو روانې یو منصف انسان دا وګوري هغه به وایي چې په الله قسم د الله د کتاب نه د حدیث نه صحیح توګه سلو جواب امپای کې نه وکړي هه چاته جواب نه کوي ما جواب خو به سټیږي په 340 صفو په عربي کې نکله اغه جواب پور دټې کول او 300 سپور جواب چکنې په 30 سپو باندې کول دا جواب دي اوبیا جواب هم دا سکول کې پلان کې دي کېږي پلان کېږي پلان کېږي کېږي ماري او د دوه باندې فطر وخت لپاره سالک لري چې مولانا عبد الوکیل چي دي په داسې مز مکه او د امامتې نه معذور کړي مادي ته په دغه پتني د امامت په چټ په امامت نشه یو شته اړه نه اخلي الحمدلله مال الله دا سه خروزي راکړي زره چا ته محتاج نه نه له کوم شيخ په جماعت نه اوزاع چې تعلیب وینځه مستعصم نماخي کیږي دی باندې فتوا اخته را چې مولانا عبد الوکیل چې د پسی موزه چې دا نظریه ده هغه تاول لیکلیږي طالب فتوا اخته لا طالب په کارو چې کتاب درالې غلې په صرف دا لیکلی شيخ زکریا په اړه کې دالی کلي دالی کلي دا مولا څنګه دی هغه تیز دامبولا چې ضد پر دې نظریه والا پسی داسي هغه طرف په کارو چې اول کتاب را لې اوس د مدینه منوره نه د مکی معززینه ماسه پووره را غختی دي او کاغه ترجمه کوی د تا شاید چې تاسو به سر بلتهثر د هغې نهوالی بل او کتاب دی کهغما صرف ترجمهکه ترجمه پله قسم دداخله به تاسو بیا په ټئ خو بهر حال دی کې صحیح خلک پینیت ته حالک مخلیسیين ډیر دي ها ناپه په کشتې او اوس چ کمم جوابونه کېږم د دیې طرف کې ځکه دو کې ښ ممون کې دي. وک کې خوونکې په کشته لیکن چې کم کوي د د باچ سب خبره کوتررو کې کارغ آست دی کارغه راپاسې او د کوتر چال شروع کی او سګزاروو وکې ررساله ل کې د اوس منږ حیران وو کهپغ کو کارغو په کاغ باې ډس کو کوتر سره لږي او زخمی زخ کېږي نو یاخ یاضې شي نه پهته لږي او یاد د داې چې دکنتر و په کار ک د کارغ تبلیغ حق جماعت دی کله د قران د حدیث د اصول مطابقوي د قران د او حدیث اصول مطابق ک زمان نظریه نی ناغم غلطه را که د بلچا نظریه نی ناغم غلطه را زمان کتاب که د قران حدیث په اصول باندې وګوري چې کم زید هغه کې اوسم د قران حدیث نه خلاف تی زمات رجودا رجودا رجودا ها چې کم د قران حدیث نه خلاف نه او نه صادته لشي مګیا اس په وسه باندې دایلی کلی دایلی کلی دایلی کلی دی هر انسان ود الله مخه تودریږي ته الله مخه تبجواب ورکي او پاغي کې ما پاخر کې لیکلم دادي او باور کې من دا لیکلي کې چې چاته په دې کې غلطه خبره ښکاره شولا زه ژوندې ما ترې راغې تنبيه راکي زه باغه خبره لره کوم برسر عام توبو بس امرجو بو کوم او کچر ته زموږه ما د قران حديث نه خلاف خبره به کې تاسو ته ملا شو بیا زماده کتاب نه بالکل دا کتاب اوس وزوي نه کې مو حکه د قران حدیث نه په کې کمی خبري اگر که قلم زما سخت چلي دی تاسو په تکلیف رسې دی لوي او نور حقیقت وګورئ چې آیا هغه حقیقت مطابق دي کنه مخالب دي نو بیا منل پکار دي الحق او حق لم يساعده الجمهور اگر که جمهور نه خبر خلافي او د حق تابيداري پکار دا خبره مدا دا کوله چې په انجيل کې دا لیکلو چمنعته زلا نجا سوچي د بدکارو نه د دینونو کافرو نه مشرکو نا جدا شو نجا انسان نجات جذب دیموندو چې څوک په خاله کیوسی څوک خالص په جوړ کیوسی هر سوچ چې په پلاس کلاس ور کړې هر چا ترور ویلې او هر چا دین قبول کړې هغه انسان کامیابی نشي مندلې منعته زلا نجا بل دا یې چې په زبور کې لیکلی منسا کاتا سليما څو کې چپ پاتې شوغ به بچ پاتې شي اوڅوکې ډیرې خبره کوي هر ځې کې جببه کرتېږيناغ انسان تباش نو سره فرمای پهمخ جانم ته چې غورځږي اکثر بدی جبه دوجه س د اللله رسول ون پهدين ی کې نولی سره فرمای سکلت کو پته مور برهشه په دی نه پوهږي خلک جا نم ته چې غورځېږي ناغ د بې جبې د ووجهجب هم قلا هم بالا صحیح استعمال کا ستا د او غلط استعمال شینولې تبايدا نو من سقاتا سلمہ امام ابو حنیفہ رحمہ الله ته مہر لکلو قول الحق او لیسکوت او لی اسمت یا حق و نا کو یا چپ کینا کی دا, تورات دا, دا قرآن کې اغا اخیره خلاصا نه جوړې چي لکلو ته تورات نه جوړ د انجیل نچول جوړ د زبور نه جوړ قرآن نه جوړ دا چومیا تصن بالله فقد هدیا ال صراط المستقیم ماشکم ایتن المستقیم پاہے کے آخری جملا ومی یا تسن باللہ چاچی منگولی لگولی پا دین دا اللہ پا کتاب دا اللہ پا قرآن و فرقان دا اللہ پا طریقہ دے نبی علیہ السلام باندے باللہ پا دین دا اللہ پا قرآن دا اللہ فقد ہو دیا ادا سرات مستقیم تاقی سرات دے روان کلشو پا ترب دلارے نیغے باندے قرآن بانے منگولی لگول دا انسان ته د جنت لار دا انسان ته د کامیابی لار خوي چې کوم انسان د قران سره تعلق نشته هغه ته به په یوه طرفه ګمراهي طرف او نيران جهنم طرف روان دي رسول الله پرمایني ترکتم علالمله البیزا ما تاسو په داس لار باندې پر خیاچې بالکل غنا او رځ دا له لو ها کنهاره داغش پم پشان او رضبانې روخان دا دا سره سره انسان سترګي پټي کې قران ته ضرورت نشته قران یو قطره ده قران کی هدایت نشته دا انتهایی بد وخت انسان وی زمارو قران مجید الله رب العزت د اغه جاهلیت د اصلاح لپاره لگلو چې دا غینه د پاسه بل جاهلیت نو او چې نن سبا کم جاهلیت خوريږي کمې فتنه شای کیږي دا غې د تور د پاره دا غې د ختمولو د پاره هم دغه نشند دغه قران دی امام مالک رحم الله زکه فرمایلی لن یسله اخر هذه الامه الا بما صلاح به اوله د دې umat د اخر اسلام په هغه کتاب کېږي په کم کتاب چې د اول جاهلیت اسلام شو الله رب العزت زمون منګول په خپل کتاب باندې کلکې کی دا کم پروگرام اجتماع د ختم قران په سلسله کې چې لاسو زنانو تقریبا د الله رب العزت کتاب آبا سر سرت رسول الله العالمین په دربار کې سوال لې چدا او استاز محترم سره سره بلکی داغه مخکینو استادانو سره سره دغه متعلمینو او متعلماتو ته او دغه بنینو او بناتو ته چاچی چا ختمونه کړيدي الله العالامین په دنیا او اخرت سعادت نصیب کی بدون والدين بدون اشتهدارانی بدون سمره متالقین دی الله رب لو دې دنیا او اخرت سعادت او خوشحالي نصیب کی دا تکلیف برداشت کول استادو دومره انتظار کول الله ربو عز دې تاسو هر قدم باندې کې پټلې کې واچي او الله ربو عز دې هغه ځای کې چې ډوم مليان فورمالون ولا بنون چې نو به مال فیداو کې نظامان پا پاغزه کې دې الله زمانه پر کار کې او الله دې تاسو هم پر کار کې اقول قول هاذا استغفر الله لی ولكم المسالمين ګرام محترم حاضرین کو چې مولانا عبد الوکیل دا بیان چې په معنی پایان پیر تو دې را کې بلسو زناناو دو د کریم دو ترجمه دو اختتاب و سلسلہ کی بچاند چاند دو وردس کے شعر دو دی تعلق دو قرآن سرا د دی دو ملائی دو پتہ ایسا تئی اشاہ سنت کے اسد سیریز مارکر دکان نمبر تاویس عبدالر احمد پلازان از دی مین چوک جنگیرار اور سوابی پروپرائیڈر انوار نمبر زیرہ تین سا او تا میغار ای خوزی را لیکن دا پیغورو نا نشمولا لی پختن یما منگلاو پختانو یا روز صحیب بودو عربی یما زا قریشی انگا سب یما ما پس بخلق خبری کی پیغور نشم برداش کولی تکلی تکلی دشم پا او بی زرزرشم خودا چا پیغور نشمولا لی کلاچه ابو طالب و فاقشو دا ابو طالب بچې علی رضی اللہ تعالی نحو نبی علی سلام د الله رسول ان عمک زعال قدماتا دا الله رسول استا گمراه تر مړ شو نبی علیہ السلام یو دوغل ول او کني هغه تیږه سر ورغور دی می ته جنازه کړه غوښنه ورته دعا کړه نبی علیہ السلام وښتلار یرمان ارمان زماده ترتا ایمان نصیب شی توحید نصیب شی لیکن الله نصیب نو کو بل طرف ته بلال حبشي هنداء داره کی اغا خلا کو چ ندی رسول سلام سره ډیر زیاتی کړي وو د نبی سلام دتر امیر حمزه په جنگي اوحت کې وحشي غلامو مالک ورته ویلو کچره تا نبی رسول سلام مړ کو بتا د ټول قوم مشرګو ک علي رضی الله تعالی په ملکو مړ کو نمنګ بتا د اسونو واګي ستا پلاس کې ډرګو لخر مشر او لیډر بتي او امیر حمزه د ملکونو زو ازاد آزادګم په ما سوچو چې نبی الله اسلام خصوص وجه ل نشید الله را طرف نام ولیک مقرړ دي د رضی الله تعالی او مقابله چې څوک تلوي نو سر خوللې هر چی امیر حمد نو ډیر بہادر انسان دي لکه زبا هیله جوړ کم نو ځناست دې یو ګټه شاته غسل دې دې تیار کړو او چې کله ما تران دې ویشو نو دې په کول پسرو په په کول کې رڅرګ بنای خو وی یو سړی ته پوسوکه د بل نامنهازالمعلم دا چې په سړی کې نخو علامل کې د له څوک دی اغا ته دا غمیر همزه دې وزات